Wahai orang-orang yang beriman, semoga Allah mengampuni kamu dan orang-orang yang beriman, semoga Allah mengampuni kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Sesungguhnya Allah kerana kita ini di duri dan konsep dakwah duri ini bukan baru, duri ini sudah lama, tapi dia tidak berkembang, sama sekali tidak berkembang. Anak sudah keliling namun nyusun matrani. Duri punya problem, hmm? ketidak sabaran itu problem pertama. Hmm? Problem kedua. Andana, kalau untuk membina Jangan terlalu memikirkan Orang tamat luar, tamat ini, tamat itu Cari saja Ikhwan Yang mungkin apa Baik itu tamat pondok, baik tamat apa Tapi lah dipercaya Untuk ini, untuk tetap dulu Hatta satu orang Nak perlu nunggu Ustaz dari luar ini Sebab ketika Ustaz luar datang Orang pun mulai memilih Jemaah pasti mulai memilih. Kalian menunjuk Ustaz ini ini dimulai milih. Ketika antum pilih Ustaz A, ternyata Ustaz A tidak bisa memenuhi. Jemaah A mulai hilang lagi. Antum aja ustaz lain lagi muncul lagi. Lalu ndak bisa lagi. Hilang lagi jemaah. Kenapa terlalu banyak ustaz yang ingin dipilih. Dari dulu sudah ada nasihat hmm. Kalau ingin bentuk Tidak usah Nah perlu banyak-banyak Ustaz datang dulu Sudah hmm. jadi masyarakat itu lah Minat untuk antum Bisa ajak apa Jadi minat untuk bangkit dia Bukan jadi persaingan Tapi kalau baru-baru Ustaz ini datang Ustaz ini datang Jemaah minta ya Hei. Minta ini ya. Yang ini yang kemarinlah sebenarnya, ini kuranglah sebenarnya. Itu pengaruh itu sangat punya pengaruh. Ha? Sebab karakter masyarakat jangan dibuka peluang, jangan dibuka peluang. kesabaran, sabaran dalam dakwah. Antum kalau nengok perawang kini berapa orang sekali lagi? Dua ratusan kan? Tapi jangan antum lihat gini Ana dari awal dulu itu hanya dua orang, tiga orang doang. Sama kerinci, dua orang tiga orang, kita ngaji itu nunggu orang datang, nunggu orang datang, dua orang tiga orang itu bertahan sampai setahun dua tahun, mulai sikit sikit sabar. Kalau lihat di sini semua tu lihat, dia ya, banyak tu nengok bukan baru banyak semuanya. Banyak Ustaz lah banyak juga kan. Dulu mana ada orang sekolah semua, mahu bicarai, mahu balik, kerana sudah banyak jadi semua. Awal dua orang, tiga orang, tapi perlu kesabaran satu. Kedua dalam dakwah, angkum bisa hanya hadir setiap majelis Ustaz, tapi jangan suka mencari masalah. Maka itu anak setiap kajian pertama sebenarnya tidak ada tanya-jawab. Sebab pertanyaan akan muncul itu. Pertanyaan bukan untuk mengajak masyarakat untuk ngaji. Justru mengajak masyarakat untuk lari. Itu pertanyaan muncul dari ikhwan-ikhwan. Di mana muncul itu pertanyaan maulid Nabi? Sutra. Masyarakat belum tahu itu untuk ngaji aja syukur dia mau datang baik-baik dia biasa nerima sekali biasa dia tak mau terima lagi itu problem dimanapun ana sering bilangkan itu problem akhirnya diusir sana diusir sini lah duduk sana usir sana kita senang kita menganggap kalau diusir orang itu hebat dakwah kalau tak belum diusir orang belum belum mantap dakwah itu prinsip yang sangat salah sekali. Perlu kesabaran kita dalam Dalam dakwah Ana di kehutanan itu ngaji Banyak orang tak tahu Ana ngaji di kehutanan itu hampir 20 tahun tu. 2 tahun itu 2-3 tahun tu Belum pernah nak sentuh sama sekali Masalah bid'ah. Dah tahun ketiga Mereka yang keras pada bid'ah lagi Pak. Tak perlu ana cerita bid'ah lagi Mereka yang keras Ah sampai kini walaupun lima orang yang ngaji dan enam orang yang ngaji doa ha? tapi gembong-gembong di hutanan itu yang ngaji. 20 tahun ngaji itu ya Ki. Tak pernah nak sentuh rokok mau merokok dia ndak. Sudah 2 tahun baru mereka tanya, "Ustaz, apa kau rokok haram mana bilang?" Berhenti. Ngaji jalan terus. Kalau antu suruh orang ngaji berhenti berhenti, berhenti berhenti sekali itu aja antu ngaji besok tak ngaji lagi. Maka perlu pertanyaan, nanti mau ngaji lama Atau ngaji sebentar Itu anak sering buat Marah Kenapa Ngaji ngundang ustaz Mau ngaji lama Atau ngaji sebentar Ngaji sebentar Gampang Babat habis Anak diundang PKS Maulid Nabi Jadi datang anak Dua jam itu Masalah bid'ah nak bantai Macam ini Nak bangun negara tak kalian ni Kerja kalian buat bid'ah Saja kerja Depan-depan PKS tu tak berduin eh? Tapi Sekali itulah diundang hmm? Lain kali Tak diundang lagi tapi kalau ingin lama jangan. Ada tahapan. Ini yang perlu kita pahami. Ha, ini yayasan baru muncul. Yayasan baru ada belum ada duit antum damai. Baru akan nerima duit, ah ha, tengoklah nanti. Belum ada duit damai tu, akan belum dapat duit tu, baru akan dapat duit ala mulai tu. Yang satu nak bangun ini dulu, satu nak bangun ini, satu nak bangun ini. Yayasan adalah wadah kita kan Jadikan yayasan itu adalah Tabungan akhirat kita Sehingga kita dapat Bagian akhirat kita di yayasan itu Tak ada kepentingan kita apapun Tak ada persoalan kita dengan duit Kadang duit orang kita bertengkar Karena aneh itu awak tak berhimpat banyak-banyak duit-duit orang pula tu yang kita bertengkarkan itu yang aneh kata kita nak dapat pahala tapi duit orang yang kita bertengkarkan dan itu banyak kasus sebab biasanya mendirikan yayasan orang salab, tu tahu buat sekolah orang salap tu prinsipnya apa? ikhlas aturan belakangan sudah ada masalah baru itu nama orang Melayu bilang berak baru gali lubang ada berak ni baru gali lubang. Tai itulah ke mana-mana berceceran tu. Keburukan itulah nampak orang di mana-mana baru sibuk gali lubang. Nak gua. Wajib diperhatikan dalam lingkup kita itu yayasan dan ini hidup kita pegang satu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat ini diminta oleh Muasbin Jabal ketika dia diutus di Yaman. Ya. Eh? Nasihat ini juga disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Sahabat mulia Abu Dar Al Ghifari Muas bin Jabal ahli fikih umat ini. Kalau Muas saja radhiyallahu an, ya, dan Abu Dar Al Ghifari membutuhkan nasihat Rasulullah, maka kita hidup sekarang ini itu jauh lebih butuh kepada nasihat itu. Ketika muas itu Mu'as berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nabi Allah sini hmm? Wahai nabi Allah beri aku wasiat. Hmm? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ittaqullah aytsamunta wat bi isayyatal is hasanata tamhuha wa khalikinnas bi khuluqin hasan. Hmm? Tengok nasihatnya. Belum ada ieski. Eh? Ha? Rasulullah sudah saja ngajar kepada kita tentang hubungan kepada Allah. Hubungan kepada diri kita dan hubungan kepada manusia. Hmm? Ini nasihat. Tak perlu kita motivasi, motivator-motivator dari luar tu lagi sebenarnya. Apa Mario Kempes ke, apa Mario Teguh ke, kan? tak perlu kita. Kita yang cuma perlu Rasulullah. Pegang itu sunnah Nabi. Pegang. Training-training oh, lain. Tanya aja kalau training hebat tu tanya tidak, bisa tidak training antum tu merubah orang dari tak beriman beriman. Kalau bisa mantap training antum. Kalau tidak cuma aja semua orang pandai cerita, penjual obat lebih pandai cerita lagi. Antum tak beli akhirnya jadi beli antum. Hmm? Tu hebatnya tukang jual obat tu. Kita nunggu ular akan dijaya, nunggu tali akan jadi ular, obatnya lah habis. Tali tu tak beror-or bahaya ular. Besok ulang lagi beli lagi awak ubat tu juga tuan. Ha? Ah, Rasulullah sudah cukup. Nanti motivasi kita Rasulullah katakan, "Ittaqullaha haytsa makunta." Bertaqwalah kepada Allah Dimanapun kalian berada. Lafaz yang umum disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lafaz ini mengajarkan kepada kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan Nabi tadi riwayatkan oleh imam dari Dalam hadis lain Rasulullah sebutkan kepada kita la'an fi ummati aqwamun atallahu yawm al-qiyamah bi'sanani dhimsalul jibal tihama bidan. Fa ja'alahu haban mansura. Kata Rasulullah SAW, aku mengetahui Tengah umatku ini ada orang yang datang kepada Allah Dengan kebaikan, seperti gunung Tihama Yang putih Karena dia Kebiasaan orang Arab dulu Mengukur waktu itu Kadang-kadang dengan Perbuatan Atau dengan satu bentuk Dengan pekerjaan Berapa jarak antara azan dengan Azam Rasulullah dengan eh, Azam pertama kedua Ya, sekitar bacaan sekian ayat Diukur dengan gitu. Oh Berapa jarak antara duri Dengan pekan baru Ya, sekitar tiga jus, empat jus lah hmm. Tapi kan tak pernah orang ukur dengan itu kan Kena kita pun tak pernah ukur Berapa lama, satu Satu jus hmm. Berapa jaraknya, ya tak banyak lah sekitar kita satu tiga jus lah kalau agak cepat sedikit itu sekitar 6 juz. Kok 6 juz? Iyasinya 1 juz setengah jam. Itu sederhana itu. Kalau super eksekutif bisa lah 12 juz. <tuh> dengan amalan. Hmm. Ini dengan disbarang. seperti gunung Dia yang besar namun demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faja'alahu haban mansura." Hmm. Lalu Allah jadikan itu seperti debu yang beterbangan. Hmm qal ah, sahabat bertanya ya rasulullah sifun lana Wajilhum alayna sebutkan siapa mereka Wajilhum alayna sebutkan ciri-ciri mereka allan nakuna fihim wa nahlun agar kami tidak masuk ke dalamnya sementara kami tidak pernah menyadari lihat ini Agar kami tidak masuk ke dalamnya Sementara kami tidak mengetahui Sahabat bertanya tentang yang buruk itu ya? Maka itu Kalau kita belajar tentang bid'ah Agar kita tidak jatuh kepada bid'ah Kita belajar tentang syirik, Agar kita tidak jatuh tentang syirik. Tetapi apa yang terjadi ketika kita tidak Bersihkan hati kita Kita belajar bid'ah Bukan kerana kita takut itu bid'ah kita mencari alasan untuk membidahkan orang. Seharusnya duduk kita bicara bid'ah itu yang kita fikirkan diri kita dulu. Apa yang sudah saya buat ni? Sirikan apa lagi? Tapi ketika tidak terbina iman ini tu, tidak terbiak iman itu berjalan, yang terbina, justru yang muncul lah ketika bicara bid'ah. Kau siapa yang buat ni? Oh si Anu tu. Itu terus terpikir. Ah, semakin lama mengajinya, bukannya semakin lembut yang datang, semakin banyak orang yang bisa ditembaknya. Maka itu ini yang perlu dipahami. Bagaimana pemahaman? Tatbik dalam amalan sangat perlu. Paham hadis perlu. Tapi bagaimana mentadbik hadis? Sahabat tadi bertanya, Ya Rasulullah sediakan nak beli ciri-ciri kepada kami, namanya kelompoknya gimana orang ini. Ya? Rasulullah katakan mereka seperti kalian, itu khusyuk min al-lail, itu min al-lail. Mereka bangun juga malam. Ya, walaikum. Akan tapi mereka apabila bersama yang diharamkan Allah entekoha mereka kerjakan itu kalau mereka sendirian mereka kerjakan itu kalau ramai dia tak kerja ini menunjukkan bagaimana kita harus menjaga hubungan kita pada Allah dan harus terus dibina setiap manusia salah betul salah tobat salah tobat hmm? sampai sampai dalam hadis disebutkan kalau kalian tidak buat kesalahan maka Allah apa? Datangkan makhluk Yang buat kesalahan itu hmm? Sebesar pun Apapun kesalahan hmm? Tapi sekarang hubungan kita Allah, Allah subhanahu wa ta'ala Kerana langkah kemenangan Keberhasilan kita dalam setiap usaha Adalah ketakwaan Siapa bertakwa kepada Allah Allah bukakan segala pintu dari kesusahan itu. Hmm. Oke, okay, itu ketika antum buat SD, hmm, apa maksud antum buat SD? Berapa banyak kini buat orang buat sekolah. Semuanya sebut SDIT. Hmm. Tapi tahu bagaimana hakikat SDIT? Jangan ikut-ikutan orang. Hmm. Banyak anak pergi tebar-tebar SD, sekolah-sekolah SD, SDIT, SDIT. Namanya ada SDIT yang digabungkan nama pelajaran umum dengan pelajaran agama pembinaannya tak ada gabungan kalau anak-anak ribut ustaz yang suruh jaga tidak sedikit sekolah itu anak disuruh sholat jemaah ustaz nunggu di belakang kalau ada anak prestasi guru umum dicari, kalau ada anak punya masalah ustaz dicari hmm. SDT apa macam itu ...buang aja merek terpadu... ...tak terpadu... ...ketika kita minat itu ini... ...pandang... ...semuanya punya perhitungan... Ana pergi Jakarta... ...anak tengok... ...ya kawan-kawan kita juga buat... ...SMP aja sampai 40 juta... ...30 juta... ...sekolah apa... Berdalil, kalau ingin perista, uh, uh, sekolah bermutu, harus mahal. Hmm? Al-Furqan itu mahal lah, bukan baru. Hmm? Jadi kena sering bilang, orang-orang jangan ngota. Ini sekolah kami hasil ini. Mana hasil? Baru buat. Maka promosi jangan berlebihan. ya kawan. Ini. Promosi berlebihan. Oh, ini sekolah hasil ini. Ini. Sekolah yang jelas hasilnya aja tak banyak promosi. Al-Furqan tak ada banyak promosi. Cukup satu aja ngomongin. Sudah itu. Nampak? 90% Ustaz Salafi bukan baru itu semua tamat Purqan. Tidak perlu promosi banyak-banyak cerita. Mutu itu ditunjukkan. Datang orang. Ya. Kalau di alasan, oh duit banyak, bayaran baru mutu, oh, itu salah. Itu yang salah. Karena mutu itu tak tergantung pada duit sebenarnya. Tetapi tidak berarti pula, sekolah itu tanpa duit. Akhirnya, saya guru sekolah kita, pening kepalanya tiap bulan. Kenapa nak ngajar? Ini semuanya harus punya pertimbangan. Nah. Kita ingin membentuk generasi yang takwa, generasi yang ini dan kita bina dalam ketakwaan tadi. eh, Harus punya konsep yang penting. Mana konsep pendidikan antum? Dan itu punya problem semua. Tidak berarti tak buat? Buat! Buat! Tetapi harus punya pemikiran yang lebih matang. Sebab sekalian tu buat sekolah dan itu gagal, orang tak akan percaya. Hmm? Karena anak bukan uji coba. Hmm? Ah, coba-cobalah. Akhirnya semua ikhwan masuk anak sekolah kita sendiri untuk uji coba. Kalau gagal, kita masukkan tempat lain nanti lah. Jangan kita beri, ada buat sekolah hmm? yang tak boleh ijazah, yang tak boleh ini, ngajar ini tak boleh, ngajar itu Tak boleh. Yang aneh ia ya, tak boleh ijazah pakai ijazah juga. Hmm? Kalau dia ngajakkan tak boleh ijazah kumpulkan semua ijazah dia dari SD sampai tamat tu itu, itu ah ha? dibakar dia depan orang tak perlu ijazah ni bilang pegawai negeri eh antum jangan jadi pegawai negeri ijazah tak perlu antum dulu jadi pegawai negeri pakai ijazah tak ya? pakai haram duit antum. No, pola pikirnya. Eh bagaimana kita membina ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, tentu semuanya perlu pembinaan, perlu ilmu perlu ini, cuman kalau kita bicara pembinaan, nanti cari saja nanti ustaz satu yang dekat, yang bisa ini jangan nanti cari membalik-malik kondang lah susah nanti anehnya kini cari membalik yang kondang, yang ini ya hari ini, bulan depan tidak membalik kondang macam itu penyakitnya ...siapa saja... ...siang atau terual walaupun biasa tapi siapa... ...rutin jadi-jadi... ...baca kitab cukup... ...sekali-sekali diundang undang luar dah... ...bisa manfaatkan tak masalah... ...bukan artinya sekali itu... ...minggu ini sekali, minggu itu sekali... ...sekali-sekali juga namanya... ...tidak... ...amaknya yang tetap... Hmm? ...tengok masjid... Hmm? Karena nengok masjid malam tadi itu punya peluang, entahlah pandangan pandangannya hasilnya punya peluang untuk masuk. Tapi antum harus teliti, hati-hati, hati-hati. Kena kajian di masyarakat di masjid yang baru harus dilihat. Karena semua fitnah itu harus dijawab dalam kajian, bukan dalam soalan. Kalau Antung tanya Ustaz bagaimana kita disebut orang teroris Lalu Ana jawab Apa maknanya itu dalam dakwah Ana bela diri kan Tapi tak ada pertanyaan Ana langsung bicara Antung jangan suka kafirkan orang Ana bicara jangan kafirkan orang Jangan suka pindahkan orang Jangan suka ini Karena itulah tuduhan pada kita Tetapi Ana menjawab begitu Itu menunjukkan kita bukan begitu Bertemu hmm. Tapi kalau ada pertanyaan, kesannya ber, bahwa kita ini hanya membela. Jadi orang bilang Allah itu alasan gitu, e, mana dia apa orang lu. Tapi kalau tak ada pertanyaan, langsung aja kita sebut begitu. Tidak boleh jin orang akan mengah tanggapan masyarakat. Oh bukan ini, ini bukan kelompok yang suka. Ini Kenapa? Kita jawabnya di materi kajian nyambungnya Bukan dari pertanyaan hmm. Itu strategi turun di masyarakat Tidak semua hmm. Ada waktunya kita tidak lembut Ada waktu kita keras hmm. Itu penyakit ikhwan hmm. Kita baru buka pasir Datang dari pekan baru ke pasir Cuma bertanya pertanyaan Ustaz apa yang dimaksudkan dengan lautan ahadiah? tahu untuk lautan ahadiah itu kajian supi Arabi. dia senang kalau anda mengantang lautan ahadiah tapi ini dipastikan pengarahan daerah seribu suluk hmm? bukan takut tapi ini baru ngaji hmm? orang kita pengumuman satu bulan yang datang cuma sembilan orang itu yang dibahas jauh-jauh dari pekan baru Kenapa ini Tapi mengudah Allah pada orang Belum apa-apa lah maksud itu Belum makanan Orang kita aja yang lama mengaji Belum makan itu lagi Kajian itu nah, Itu yang awak nak buka Yang bertanya itu pun Cuma dengar-dengar cerita orang Takkan masuk juga ke situ Maka inilah yang perlu Kita fahami Bagaimana tariqah Dakwah kita di masyarakat. Hmm. Nah, pertama dari ketinggalan orang ketakwa kepada Allah subhanahu wa taala. Kita sama-sama membina ketakwaan kita kepada Allah. Setelah itu apa? Disebutkan Rasulullah jaga keadaan hubungan. Setiap diri kita punya hak. Nah untuk membina diri itu disebutkan Rasulullah watsbi itsiyat al hasana. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Hmm. Keburukan diikuti dengan kebaikan. Kebaikan pertama untuk menghapus keburukan ialah ya, tobat kepada Allah. Hmm. Kulubani Adam khata' wa khairu khata'ina tawab setiap anak Adam bersalah tidak ada orang yang tidak bersalah wa khairu khata' sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang bertobat dari kesalahannya Ini yang pertama maka ketika ingin juga kita kemasyarakatan bersiaplah dalam istilahnya ya saya ana sering bilang antum harus menjadi seorang muhajir orang yang siap untuk berhijrah dari keburukan masa lalu kita untuk menuju kepada kebaikan itu yang disebut oleh uh, ketika Imam Hasan Al-Basri berkata kepada majelisnya bertanya kepada orang-orang tua wahai orang tua kalau tanaman sudah tua kira-kira diapakan orang tua menjelaskan katakan dituai saatnya untuk dituai lalu Imam Hasan al-Basri berkata kepada anak muda wahai anak-anakku yang muda ingatlah tanaman itu kadang-kadang sudah dipetik sebelum tuanya apa itu kematian yang tua tinggal tunggu mati tapi yang muda jangan menyangka bahwa dia akan sampai umur tua Satu ketika Imam Pudel bin Iyad melihat Sahabatnya lalu bertanya berapa umurmu hmm? Sahabatnya katakan 60 tahun hmm? Berarti engkau telah berjalan ke hadirat Allah Semenjak 60 tahun Berarti engkau semakin hari semakin dekat pada Allah hmm? Sahabatnya langsung katakan Inna lillahi wa inna hilir raji'un Lalu Imam Pudil katakan Taukah engkau maksudnya hmm? Kalau kita tahu kita datang dari Allah Dan akan kembali kepada Allah Yakinlah bahwa Allah tidak membiarkan kita menikmati semua nikmat kecuali semuanya akan ditanya Allah. Lalu, nah, kata Imam Budel sudahkan kau bersiap. Lalu Imam sahabatnya katakan, bagaimana bersiap? Imam Budel katakan, perbaiki sisa usia yang dibagikan Allah. Pasti Allah memperbaiki masa lalumu yang buruk. Sebaliknya, apabila sisa usia yang dibagikan Allah tidak kita perbaiki, jangan-jangan kebaikan masa lalu kita akan dinilai buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan illa taba wa amana wa amila ssalihan. Kecuali orang bertobat, beriman, beramal saleh. Fa ulaika yubadillahu sayyiatihim ma hasanan. Maka Allah akan menggantikan saya keburukan masa lalu mereka itu dengan kebaikan. Ini rahsia. <coughs> Rasul <Rasulullah> subuhkan pada <bagaimana>? kita. What's <coughs> be istiyah? Siapa dah buat salah yakin? Hmm? Dari takwa. Rasul hmm? sebutkan Rasulullah wahalikin nafs bi khulukin Hasan. Bergaul pada manusia. Hmm? Dengan akhlak yang mulia Saya pergi beberapa tempat Sampai orang ada ngomong Ustaz Orang salap tu pandai juga ketawa rupanya Antum bisa fikirkan Kenapa kalimat itu bisa keluar dari orang Ternyata orang salap bisa ketawa juga Ustaz Ternyata Ternyata yang dia jumpai selama ini orang salap kalau sudah berjenggot. Salam tidak, senyum tidak. Padahal dia tahu itu tabas muka li'akhika laka sadaqah. Salam wala salam wala kalam. Tak pantas antum menisbarkan diri kepada salap kalau akhla antum silap. Yang membuat orang tertarik itu akhlak. Orang belajar pada Imam Ahmad. Ada yang belajar 50 tahun tidak pernah mencatat. Namun dia ingin lihat bagaimana akhlaknya Imam Ahmad. Itu yang membuat tertarik jiwanya. Kita dulu belum ngaji semua orang ditegur. Gitu tumbuh jenggot. Tegur orang pun malas. Eh, Elah ditegur orang pun mandang pun tidak. Tak punya agap. Wajar orang tidak tertarik tak ada simpati orang nengok wajah kita tu. Kenapa? Salafi bukan basa-basi. Antum tak merokok tapi pakai iklan rokok. Tak ya, seperti itu prinsip. Bagaimana Rasulullah, kelembutan Rasulullah. Ramahnya Rasulullah membuat orang tertarik. Tahu bisa marahnya kapan, bisa ininya kapan. Sahabat juga seperti itu. Berdalil wa imam a'imu se-islam si tegas. Se-Islam si tegaskan tu tidak mengambil leburnya se-Islam. Si Ketika musuh besarnya wak meninggal datang imam menukai mengkhabarkan kepada sang guru, wahai imam, musuhmu telah mati. Dengan senang dengan gembira apa kata se-Islam? Si ada apa denganmu? Marah se-Islam. Si Apakah angkau menyangka kalau dia sudah mati penggantinya lebih baik daripada dia? Lalu se-Islam si mendatangi rumah itu. Rumah musuhnya yang selalu memfitnahnya didatanginya lalu berkata kepada keluarga musuhnya orang tuamu telah meninggal hari ini akulah orang tuamu apapun kesusahanmu laporkan kepadaku akhlak jangan tergantung sama Islam Ibn Taimiah yang diambil saja bayangkan tu tergantung sama Muhammad lembutnya Muhammad yang tidak berat ngaji sepotong-potong ini pendekar-pendekar turun gunung yang sering anda bilang pun ngaji sikit kalau dapat sikit ha? gayanya macam apa pendekar turun gunung buat rusak dakwah hmm? tak ada ramah tak ada ini hmm? dan itu sudah jadi fenomena. asal orang berjenggot wala salam wala kalam ahli bid'ah tak boleh ditegur Ya, kita hidup di tengah ahli bid'ah. Antum tak tahu orang ahli bid'ah. Bukan mikirin Antum. Memangnya dia akan dekat pada sunnah. Tambah jauh dia dari sunnah. Eh, surga bukan bapa. kau punya, kata dia. Hmm. Kalau Antum dakwah di sekitar orang biasa, iya, Antum dakwah di kampung-kampung. Jangan macam-macam, Antum. Dia cuma tanya. Dalil panjang, dalil pendek. Panjang, kata kita. Perang panjang datang, Tuhan. <laughs> Kalau di kota biasa coba itu masuk pelosok kalau tak ada kejar orang-orang parang. Langhaji sesama kita yang sudah ngaji ya Ustaz, ya Ustaz. Gitu semua. Langhaji. Coba. Orang-orang gila-gila juga di kampungan lah. Itu kasus dibakar kubang itu. Itu juga tuan. Di bagian juga dibakar itu juga tuan. Bukan kita takut, tapi ada Musuh tak dicari Kita muya pandang lari Tapi jangan kita yang mencari-cari Ada yang harus kita Nah, dengan akhlak itu lebih Kadang-kadang kita lah baik pun Dia buruk juga pandang orang lain Apa lagi kita buruk Coba daklim Orang jenggot, duduk semua orang jenggot Akhwat yang cadaran Duduk semua cadaran itu sudah jadi sorotan orang tu. Di mana-mana tempat. Takkan lama tu bisa pakai tempat tu. Yakin Nana. Ada jelasan orang. Sudah. Bukan Bahkan baru anak awal-awal dulu ngajar di masyarakat taqwa itu lima tahun. Datang satu yang gantikan. Dua bulan hancur. Lima tahun Nana ngaji di pasar tu. Digantikan, baru pulang, meninah, menyepas, nyepas semuanya. Tak sama. Beberapa bulan selesai. Tutup pengajian. Kenapa? Ardoliyah. Ini masalah takwah. Dengan apa? Akhlak. Tapi kadang-kadang kita sama kita juga tak punya akhlak. Maka itu perlu... Karena yang salafi itu para ulama kita katakan tidak pantas orang menyebut menisbatkan dirinya kepada salafi kalau dia hanya berkata akidahnya saja akhlaknya tidak di mana antum baca di mana kedudukan kita dengan akhlak akhlak salaf jauh ya hi jauh sangat jauh tawadhu'nya para ulama ana katakan Imam Sofian Sauri Amirul Mukminin fil hadis yang hafal 300,000 sampai 1 juta hadis tidak diketahui orang siapa dia namanya terkenal kemana-mana orangnya tak tahu sampai kena tampar tahu entuh kan ulama besar kena tampar beliau ingin numpang ke Mekah ikut satu kafilah dapat tugas masak di jalan masak angus ulama suruh masak. Angus. masa Kena tampar. Sampai di Mekah. Hmm, orang lihat Imam Sofian Sauri semua orang datang. So, hmm, banyak ini. Yang nampar tadi pimpinan kafilah. Nanya itu siapa orang itu? Kok banyak sekali orang mendatangi dia? Orang bilang kau tidak tahu siapa dia. Tidak. Hmm, itu Imam Sofian Sauri. Menggigil badannya dia baru nampar Imam Sofian Sauri. Hmm. Ulama besar. Imam Sofian Suri ditampar. Dan dia sendiri sangat menyintai Imam Sofian Suri. Cuma dia tak kenal. Perantah adik minta maaf. Apa jawab Imam Sofian Suri? Ya asyik. Orang yang menganguskan makanan orang lain wajar untuk ditampar. Tengok ulama. Kita baru ilmu sedikit. Wah, pertantang-pertenteng. Semuanya. Tak ada lagi yang paling hebat di duri kecuali kita. Ini jadi problem Kenapa ingin tampakkan diri Para ulama kita menutup dirinya Berusaha Tidak menonjolkan diri Ya, Kenapa Ilmu itu akan dilihat Kalau orang tua kita katakan makin be, Macam padi makin tunduk Makin berisi Tapi itu padi yang normal Kalau padi 3 bulan sekarang ini Kadang-kadang telah tunduk pun tak berisi juga Tunduk tu memang dia tak berisi tu pada tiga bulan Artinya tu yang belajar tiga bulan tu Nunuk-nunuk juga Eh, Kayak-kayak tawaduk Zuhud modelnya kan? Zuhud pakaian combang jamping Padahal memang tak ada tu Memang itulah pakaian dia sebenarnya eh? Kenapa? Zuhud Zuhud apa antum tak punya Itu ha? ha, adal Kayaknya tu eh? Tak bercuci sampai seminggu Apa ini tu tak boleh cuci sebab Isteri yang mencuci pakaian suami Yang penuh dengan debu-debu Terkena satu debu itu 500 tahun lebih dahulu Masuk surga daripada suaminya Bayangkan kalau debunya Banyak kan Berapa tahun istrinya lebih dulu masuk surga Pertanyaan kita Suaminya ke mana selama lima lima Setahun ha? Selama sejuta dua juta tahun itu Di mana suaminya tu letaknya? Itu neraka suaminya lagi tu. Tempat-tempat dua begitu tu. Ha, ini ada di, tabler namanya. Ha? Hmm? Ada tabler tu. Cuba dia berpikir kan. Lima ratus tahun satu debu. Hmm? Bayangkan antung kalau ada seribu debu. Hmm? Kali lima ratus. Bayangkan lima ratus ribu tahun. Pertanyaan kita ke mana dia lima ratus ribu tahun ni lamanya. Nah? Hmm? Tempat cuma ada dua ni nah? Surga, neraka, istrinya lah duluan di surga. Pasti dia lama nunggu di neraka. Anak salah bebaya cuci aja lah supaya istri kita tak sempat masuk. Kalau masuk sama-sama. Ya Kemudian itu juga hadis untuk apa larangan beli mesin cuci. Padahal dia tak ada duit nak beli mesin cuci ini, kan? Atikan ikhwan, maka lihat keadaan seperti itu, ya. Iya, mudah-mudahan itu bisa ya, tibar bagi kita. Sangat banyak kalau ingin kita bicarakan seperti ini. Ana rasa itu dulu, yang lain kita tanya jawab. Subhanallahu wa bihamdika asadualailanta. Astagfiruka wa tub. Hmm. Pertama yang penting itu tawaduk setiap diri kita. Karena tawaduk itu menerima kebenaran, tunduk pada kebenaran, tidak menghinakan orang lain. Itulah benteng dari kesombongan. <coughs> yang kedua, husnuzon. Apa kata si Islam? Kesalahan kita hari ini, yang mana? <coughs> adalah tidak pandai mencarikan uzur untuk kesalahan kawan. Hmm? Contoh. Hmm? Nila Inilah lama tak ngaji. Ada kawan kita mungkin tak ngaji sekali dua kali. Hmm? Bukannya kita cari uzur. Eh pulan, kenapa tak ngaji? Oh memang apa kini tu. Dunia aja sekarang tu. Lama main aja. Hmm? Kenapa tak cari? Oh enggak lah mungkin ada halangan. Gini gitu. Carikan uzurnya dulu. Hmm? Besok tak datang lagi? Hmm, mungkin sakit. Hmm. Tetap carikan uzurnya. Hmm? Sudah tiga kali, ya mungkin SMS-nya tak sampai. Empat kali, kita perlu datangi rumahnya. ya Tengok, bagaimana keadaannya. Ini enggak, oh, enggak itu dunia saja. Saya padahal, ada, tadi dia lewat, nampak saya itu. Kadang-kadang, anak-anak sering nanya kalau kawan-kawan, hantu kenapa ngaji? Bayar Ustaz. Apanya yang Bayar? Masih merokok, Ustaz. Masih merokok, Ustaz. Kenapa kawan sampai tak ngaji? Karena kawan dia yang tak merokok nengok kawan merokok tu seolah-olah -orang, orang mengerjakan dosa lebih besar daripada sirik. Gara-gara rokok saja tu, Dakwah apa tu. Ketinggutan merokok juga lagi. Ia ya, sih, tidak semua orang bisa begitu. Kecintaan itu tanah. Mudah-mudahan dengan ilmu itu akan hilang nanti. Kenapa urusan rokok merokok saja yang terbalat terus? Banyak pekerjaan lain lagi. Tauhid lebih dahulu. Gara-gara rokok dia tidak belajar tentang bauhid. Kenapa ruginya? Maka belajar cari uzur. Usnuzon belajar cari uzur. Hati-hati ha, dengan pinjam meminjam. Sebab yang banyak memecahkan orang itu pinjam meminjam. Dia pinjam. Tak ada duit balik kan? Dia tak datang pengajian. Takut jumpa sebab semua orang pengajian sudah dipinjam dia. Hmm? Nah, maka hati-hati hmm? kalau antum nengok kawan ini minjamnya macam-macam tak adalah. Lebih baik antum kasi ajalah daripada minjam. Tapi kalau ingin dia tak datang lagi sama antum antum pinjam ngala. Hmm? Insyaallah Dua-tiga kali aja dia datang. tu tak datang lagi tu. Hmm? Ini kita jaga hmm? nah, kemudian pembinaan hati. Hmm? Ya. Yeah? Hmm? perlu kelalaian orang salaf adalah hari ini mereka tidak berbicara tentang teskiatun nufus kita kadang yakin tidak dipecahkan oleh manhat tapi kita dipecahkan persoalan hati kita gara-gara dagangan najir orang bisa kelahir ngaji sahabat anda dapatkan berpukul-pukulan berdarah-darah sampai masuk ke polisi hanya gara-gara jahe merah. Ngaji datang terus dua-dua. Raja datang. Sampai kadar Allah ada nasihat dan terima nasihat, damai. Mencabut laporan kantor polisi itu bayar dua juta. Padahal untung jahe merah sebulan belum tentu dua juta. Apa yang menyebab pecah? Hati dua. Kadang-kadang sopir angkut pun mengatakan sama sopir angkut dengan saling mendahului. Kan begitu. Hmm. Ustaz juga seperti itu. Lebih parah lagi Ustaz Yafi. Hmm. Kalau sempat Ustaz itu ingin mendahului kawannya satu sama lain. Nah susah tu. Hmm. Kalau tidak ada binaan tawaduk kepada diri setiap dia. Pasti sakit hati. Hmm. Kalau ulama kita dulu. Lebih senang dia tak meri daripada dia meri. Dia turun masyarakat tu lebih senang dia tak beri turun masyarakat daripada dia turun masyarakat. Kalau ada orang lain yang menjawab lagi suruhnya. Orang lain jawab. Lebih banyak jawabnya tak tahu. Kalau ustaz kita kan semuanya tahu. Tak ada yang tak tahu. Lebih hebat daripada Imam Malik lagi. Nih, Imam Malik tak tahu. Saya datang dah jauh-jauh ya imam. Punya 30 lebih pertanyaan. Kau jawab 3 yang lain yang kau jawab tidak tahu. Ada apa? Kau laporkan aja kepada orang kampung kau itu. So, bahawa saya tak tahu. Hmm? Tak ada urusan. Subhanallah. Menakjubkan para ulama. Kalau kita malu mengatakan tak tahu. Hmm? Tak, tak tahu. Hmm? Ia keadaan. Nah maka tadi. Antara sesama kita. Hmm? Itu antar hubungan kita tadi. Ya? Hmm? Yang kedua, bagaimana kita berbuat kepada yayasan itu yang tadi? Yayasan itu bukan kalau ikut aturannya yayasan tak boleh pembina yayasan tu makan duit sedikit pun. Penjara. Dilaporkan penjara tu. Makanya yayasan harus punya rekening yayasan, tak boleh rekening pribadi. Kalau ada yang melaporkan pakai rekening pribadi, langsung masuk penjara tu. Sudah bagus tapi pemerintah untuk yayasan itu. Kena banyak menipu atas nama yayasan. Buat yayasan minta bantuan ke mana mana. Akhirnya bantuan tu jadikan warisan turun-menurun. Duit-duit orang. Kenapa tak buat sendiri aja. Kalau yayasan tu dia. Nah, akhirnya itu perlu ada aturan yang jelas. Bagaimana aturan yayasan kita buat di mana... Yang penting Supaya jelas nanti Ini kita sekolah Baru kita mau Ini Berapa murid hmm? Kalau masih sikit Biasa aja ya okay, Kalau lah banyak nanti mulai dong. Hmm? Jangan kita katakan tidak Anak kemarin baru kita Di Sulawesi Gini-gini hmm? Tak berapa lama nak buat Malah Kita buat sekolah Gratis hmm? dua Jalan 2 tahun Tiba-tiba hmm? tak berapa bulan Anak pulang dari Sulawesi Telepon Orang Yayasan Sulawesi hmm. Ustaz, laporan Apa? Hmm. Kasus kita? Apa kasus? Mudir dan beberapa orang Ingin mengambil alih sekolah hmm. Sekolah milik umum langsung ingin diambil Kenapa? Mudir lah mulai nampak duit hmm. Berhentikan langsung Tak ada urusan Sebelum berbuah Naikkan duit Kita bayaran yang cuma 200 ribu Bagi orang kawan-kawan biasa Yang bagi yang tak mampu gratis Tiba-tiba dinaikkan Padahal gaji mereka sudah beres semuanya Tiba-tiba dinaikkan ini. Oh ini tak betul Berarti muda berhentikan semua Tak ada urusan Kita tegas sama ini sama ikhwan tak peduli Ini masalah amanah umat Kalau antun pelihara lama-lama-lama-lama Bahaya. Kita amanah umat. Harta umat yang kita inginkan pahala satu rupiah kita tak perlu kita duit di situ. Jangan dibiarkan orang menganggap itu sudah ini akhirnya itu jadi inggam. Ya. Maka itu jadi malapetaka kadang yayasan. Kalau sudah punya duit, kalau belum punya, wah semangat semuanya. Semangat. Nah cuma hati-hati tu. Nah itu dia. Baik? Saya ingin tentang keadaan saya baru ikan-baru yang dari awal. Ya. kita dalam satu sampai 2 bulan, kita itu bisa sampai 3 kali lipat. Jadi enggak ada takutnya joto. Kemudian sama ikut uh, di <tuk> <kliat> <tuk> Iga, itu salah satunya Bukan <tuk> artinya benar loh. Cuma kadang bawaan beda-beda Maka itu saya juga Kalau ada baru-baru Kalau kawan-kawan sana bilang Bagaimana Ustaz? Yang ini jangan ini dulu Yang ini jangan Ini dulu Akhirnya yang ini juga Alah kejadian baru lapor Ustaz nah ini Ana lah bilang kemarin Ana tak ada urusan untuk datang. Selesai urusan Tempat itu beda-beda ya kawan. Perlu kesabaran. Maka itu sebenarnya harus ada. Cuman itulah penyakit para ustaz. Ya? Sebagiannya tak ada mau menekan hati. Padahal untuk turun ke masyarakat itu perlu strategi. Boleh jadi orang punya ilmu tapi dia tidak tahu menggunakannya ya Banyak orang hafal Quran. Tapi sedikit yang bisa berhujah dengan Quran kan. Apalagi, okay. tahu dia, tapi dia menggunakan ayat untuk, untuk hujah, tak pandai dia sama sekali. Banyak orang bisa mengeluarkan dalil, tapi bagaimana logika dalil? Ada bisa beri contoh, tapi selalu tak tepat. Asal dinyontohkan, orang bukan tambah paham, tambah bingung orang. Kalau lain contohnya. Sudah itu ada ustaz bawanya memang tenang, memang ini, bisa situasinya apa. Maka itu antum ini, anda bilang kan, antum ini butuh ustaz untuk dauroh ke? Antum perlu ustaz untuk bina? Ada ustaz memang vokalnya vokal dauroh. Kalau sudah kecil-kecil, itu -kecil, tak tahan vokalnya itu. Sebab dia biasa mekik-mekik. Tak bisa mengendalikan. Dia ada temperaturnya tinggi terus. Antum bawa pengajian kecil-kecil. Lemau ustaz itu. Takkan lama ngaji ustaz yakilan tu. Tapi kalau saudaranya apa? Memang sederhana. Biasa pembinaan. Ini itu. ah ha? ha, Sekali-kali. Adakan doroh dia. Bisa. Tapi kalau sering dia doroh. Kewalahan dia. Sebab dia tak biasa kebanyak-banyak orang apa ini ngadapi perlu memang cari, perlu lihat. Nah, ketika antu sudah dapat ustaz itu, ustaz itu dijaga. Kenapa saiz kadang lebih senang keluar? Kadang-kadang dia sudah. Kenapa? Jemaah tidak menghargai ustaznya. Ketika dia pergi tempat lain dia dihargai, dia diapainin, dewek itu, ya. Tapi ketika pergi satu tempat tak dihargai ilmu itu tak dihargai, padahal kita harus mendatangi, sekarang kita mendatangi kita didatangi ya? hmm. bukan nari sebab kadang ni lah cuba bayangkan, orang ahli bid'ah mengundang ustaz-ustaz jemaah. itu 25 juta sekali nari itu ya si mutar sana mutar sini hmm? 25 juta itu hmm? ustaz kita tak ada pasang tarif tapi ada, -ada yang menjaga kadang-kadang tidak -kadang? premi saja hmm? Antum bisa bayangkan. Nah, ketika sudah dapat Ustad itu jaga dia. Sebulan sekali antum jaga, memang dia ada, ada ada merasa dia diperhatikan, dia merasa ini bukan ingat, ustaz itu tak boleh minta itu. Tidak. tetapi adab kita. Bukankah memberi itu tidak boleh imbalan? Na la nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami tidak memberi mengharapkan balasan. Terima kasih pun tak perlu. Itu orang yang memberi. Tetapi orang yang diberi ada pula aturannya. La yasukurullah malam yasukurnas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tak pandai berterima kasih kepada manusia. Lihat ini jaga keikhlasan dan orang ini juga dijaga. Agar tetap hubungan kepada Allah. Nah kalau dapat jaga itu. Kebanyakan tak menjaga banyak anda lihat kayaknya itu Kadang-kadang bicara lah, Anda pergi-pergi, anda tengok itu Anda lihat kenapa di sini masalah, sini masalah, sini masalah Anda tengok Oh ini problem Ketika mereka ngundang ustaz-ustaz dari luar Mereka habis jutaan Tetapi ustaz yang membina mereka sendiri Allah ikhwan Tak ada pernah dipikirkan Nanti bisa bayangkan dok. Bukan ustaz tu minta harga yang seperti itu Tapi kadang-kadang itu tidak wajar Nah jaga dia Perhatikan ini Kita telepon Kalau kita punya urusan Maka saya sering bilang Orang kalau punya urusan dengan anak Pertama jangan bekerja perantara Yang kedua jangan cuba gertak anak dengan yang lain Gertak tu macam apa? Ustaz ada pengajian ini Ustaz Okey Lalu telepon lagi Ustaz Ada anggota dewan nah, Langsung naik sepanjang hmm? Ada anggota dewan Ustaz minta diundur Ah tu ngomongana lain lagi. Otak antu ngutah dewan ana tak takut dengan ngutah dewan, tak ada pengajian. Lagi tu, antu ada pengajian. Anu pikirana takut dengan ngutah dewan tu, tak ada pengajian. Tidak. Cari usaha lain. Kalau antu mau ngaji antu ngaji, tak ada urusan na dengan dewan tak dewan. Ana tak butuh ngutah dewan ngantu ngaji antu datang. Antu ngasih tahu, kalau rodak. Kita bukan cari orang. Tadi nah, getak-getak pula ngutah dewan. Ha? Memangnya siapa nggota dewan? Anak ha, tak kenal dia, tidak kendalkan anak, anak pula anak degertak-gertak. Ha, itu muda ha, lana Walaupun anak sudah iya itu bisa jadi tak jadi tuan. Kenapa? Ada apa Ustaz degertak-gertak? Kalau antuk undang antuk yang undang, jangan sibuk-sibuk dengan orang. Lain ini ada orang ini. Itu kan kita cuba-cuba nak ngapakan? Ustaz seolah Ustaz tu, kalau disebut ini. Ya ah itu yang pandang dua. Eh? waktu. Ana kasih tahu and. Ana pernah ke Blembang kan, lah? sampai Blembang lah Prabu Mulih, sampai Blembang ikhwan masih tanya, "Ustaz, kita tidur mana, Ustaz?" Masih itu omongan dia dua, lewat travel bilang semua kawan, "Ana tidur mobil." Pulang ana. Lah sampai Blembang, Tak peduli ana. Tapi siapa dibuat seperti itu? Hmm? Ikhwan. Masyarakat. Jangan. Masyarakat dibuat begitu tepuk tangan dia. Masyarakat kita harus nunggu. Ya nunggulah. Mau datang Alhamdulillah. Dia datang. Awak yang harus korban. Tapi ikhwanlahlah mau pengajian. Tak punya adab. Jangan. Nggak. Maka itu bukan baru. Jangan coba kawan ngunang-ngunang -ana. Pulang anak. Dah datang anak itu jadi jam tujuh. ana datang jam sebelum jam tujuh. Jam tujuh tak ada orang, anda pulang Dah tahu mereka semuanya itu Jangan cuba ngundang anda, ngomong-ngomong saat jam sekian, datang anda, pulang anda Tengok jam tujuh Tak ada, langsung pulang anda Belajar nunggu Oh setelah datang jauh Datang ini, datang itu Sudah ilmu datang Kita pulang Maka itu kita tidak akan jadi Tidak terbentuk Kenapa kita tidak menghargai Bukan Ustaz Ilmu itu yang kita hargai Ketika kita menghargai ilmu Allah beri penghargaan kepada kita hmm? Kalau sudah dapat Ustaz itu Antun tahan Ya Haji Mengingat hmm? nah, InsyaAllah Ustaz-Ustaz kita tak adalah itu pikiran dia hmm? Tapi kan dia punya pertimbangan Kalau dia pergi ke sini Orang ni begini Kalau dia tak pergi Makit tu antum tengok kan, ustaz Pekan Baru paling payah nak bawa keluar kan? Ustaz Pekan Baru tu juga untuk dibawa keluar daerah, gaji dua kali lipat dari Pekan Baru tu tetap tak mau juga. Lah, besi tu usah-usah kita. Nih, ada tempat. Apa lain? Antum berapa gaji? Sekian ustaz. Ah, di sana dua kali lipat. Ndaklah ustaz sini ajalah sat. Kenapa? Karena ketika punya mereka punya masalah semuanya bergerak. Itu membuat mereka betah. Ini ada oh ada masalah keluar Zuh, sebentar bergerak mereka. Terasa mereka ini. Tu dia. Apa saya tuntutan? Boleh boleh tengok ini. Luas, lihat perjanjian ustaznya. Jaga. Nah, kalau sudah buat janji lihat. Ya, tapi ingat kadang-kadang hati-hati juga sudah berjanji dengan ustaz, tu tengok tengok ustaz ni gimana nah, ketika tak ada pemenuhan dan bertanya baik-baik padahal sebenarnya ustaz tu memang sudah tanda ngaji cuma cari kambing hitam aja lagi sekarang bisa ya kiy bukan susah ustaz kan pada strategi juga sebenarnya tak ana sebenarnya sudah janji semantung tapi ana telah terlalu janji hmm. Nak madalkan tak enak pula. Anak cari saja alasan nunggu kesempatan. Ah, begitu ada kesempatan. Itu salah. Padahal anak sebenarnya lah, tak mau. Ngaji. Anak sibuk merasa bersalah. Saja urusan itu dia. Ustaz panjang akalnya. Nak panjang akalnya tak jadi banyak. Di banyak jalan. Kalau begitu. Tak usah peduli. Biasalah cari yang lain. Hanya mencari alasan nanti biasa. Hmm. Nah, itu makanya harus dijaga. Ya, kalau ada, dijaga. Supaya ini terbina. Nah, itu tadi, lihat mana Ustaz. Ya, tengok. Itu <tuh> masyarakat. Perlu sabar. Hmm. <tuh> <tuh> <tuh> Kita pun bergaulah masyarakat. Hmm. Kerjakan apa yang dikerjakan masyarakat... ...selagi itu tidak menyalahi sunnah. Ingat tu. Kerjakan apa yang dikerjakan masyarakat... ...selagi itu tidak menyalahi sunnah. Pakailah pakaian masyarakat... ...kalau itu tidak terhalangi. Kadang-kadang... ...kita membuat, memberikan pakaian... ...akhirnya pakaian itu menjadi ciri khas kita. Menjadi pakaian sukrah. Eh kenal tak Ustaz Ali? Yang mana? Eh, tuh ustaz yang sering pakai-pakai jaket tuh ke mana-mana kata ini, udah. Pakai jaket anak itu jadi pakaian sukr. Ana dikenal orang dengan jaket anak. Hmm? Ada orang tak mau ngaji. Kenapa tak ngaji? Anu, Ustaz, saya belum bisa pakaian seragam, Ustaz. Hmm? Kenapa pakaian seragam? Karena ustaznya pakai jubah, nengok yang ngaji tuh berjubah semuanya. Akhirnya dia tak berani pakaian saya seragam, saya cepron Ustaz. Saya tak terbiasa pakaian-pakaian macam itu Ustaz. Itu sebab untuk tak ngaji. Banyak problem dibuatkan oleh ulah kita sendiri. lah. Sangat banyak. Lah. Eh? Sampai pakaian gitu juga. tu. Lah. Dihitung orang. Lah. Kerjakan masyarakat. Tengok situasi. Apa yang buat masyarakat itu kita kerjakan. Tapi ingat yang kita kerjakan itu bukannya bid'anya yang Orang gocoroyong, kita bisa gocoroyong, orang ini. Sehingga kalau kita ngomong, ya biasa saja. Anda lingkungan-anak -an itu bicara, Pak RT, Pak ini join semua sama anak. Anda kalau naik ke bendera tak turun-turun datang Pak RT. So, kenapa tak turun-turun? Enak eh, aja yang ngomong. Yang nurunkan itu Pak RT itu tak menghargai jasa pahlawan itu. Kok gitu? Memangnya pahlawan dulu berjuang istirahat. Baik -baik. Tidak kan? Sampai tetes darah penghabisan. Baik -baik. Ah, itu makanya dua bendera saya itu. Sampai tetes darah penghabisan baru turun tu. Tidak ada marah oh, pun. Sudahlah Ustaz. Eh? Bayang Ustaz ini. Biasa. Kenapa? Mu'amalat kita biasa. Tidak Ngurus-ngurus sebuah ini tidak ada. Aman saja ngurus. Soal milik Ustaz bila tidak? Ada mening kepada saya BT, orang dia tak kenal saya, perut nasi saya bukan dia, pilih-pilih lah sana. Saya tak pilih, memang. Kenapa saja punya mereka? Cuba kalau muamalat kita buruk. Apa yang dikatakan orang? Kalau ada masalah RT datang ke rumah wak. Ustaz, masalah sikit Ustaz gitu ni. kita. Problem ni tak ana kerjakan. Tapi kalau ke pulau-pulau malam ngaji, pagi jangan cari di masjid lagi. Cari aja di pelabuhan itu. Di pelabuhan itu lah nak duduk dengan preman. Sampai tengah hari itu. Ajak minum, ajak ngopi, ajak ini lah. Selesai itu. Cerita lah. Ngaji lah itu. Ya korban seratus ribu, pereman dia ajak ngopi-ngopi makan gue kan senang. Tapi kalau bukan baru buat, ustaz lain bilang, ah tengok sekali. Dah balik macam preman dulu lagi. <laughs> Strateginya bila kan? Anda pulang ke kamu. 15 tahun ya. Lebih 15 tahun. Baru 5 tahun ini anda diterima. Bayangkan anda. Hmm? Kita bawa sembako setiap tahun. Ha? Sapi. Dibagikan itu tak. Lama-lama kenapa ini susah. Akhirnya robah strategi. Masyarakat sembako. Untuk pembinaan guru. Ha, baru jadi. Untuk pembinaan training. Pelatihan guru. Ini guru. Oh, buku gratis. Guru. Masyarakat tidak perlu lagi Guru ah gurulah yang jadi Maka itu pembinaan kita guru Di masyarakat biasa aja hmm. Sebab aku paling-paling mendekatkan hati mereka Antum kasih buku-buku Bana lah di mana Belajar apa orang-orang orang di kampung-kampung Antum kasih buku, kasih buku ini Dicampakkan dia saja buku Antum itu Cuma Antum kasih lebih baik Antum buat training masalah Guru ni pendidikan Kumpulkan guru, kasih buku gratis Baca dia tu dan bermanfaat nah, ini dia, nah, ya. Ini. Nah, harus pilih ustaz. Hmm. Nah, Mari nak ketemu apa juga cerita apa ini. Sihat, tak semuanya. Nah, lihat ini. Bawana orang-orang beda-beda tuh. Sama ustaz, vokalnya beda-beda. Ada ustaz yang ya vokalnya bisa kelas daurah ramai. Eh, jangan dipaksakan ustaz itu untuk yang kecil-kecil untuk bina, takkan bisa ya, yakinlah. Kenapa? Dia bukan ustaz pembina. Dia motivator, dia besi orang tinggi, orang banyak. Kalau sudah sikit-sikit, dia yang lemah semangatnya. Tengok eh, orang tu nak mengik habis tenaga. Eh, tak mengik tak bisa pula awak memang itu gas kita. Lala setelan gas tu macam itu sekali naik. Ya. Hmm. Tak bisa kendur gas tu. Kalau gitu cari aja yang biasa. Hmm. Ini Ustaz. Ya, kalau kita ngaji-ngaji kita -ngaji ini tak perlu. Nah untuk masyarakat tengok. Hmm. ya Perhatikan kalau ada Ustaz-Ustaz yang bisa sederhana dululah. Jangan nanti cari-cari Ustaz no, yang yang harus titelnya gini, harusnya itu, harus ini. Masyarakat itu perlu penyegaran. Ya. Hmm. Sa -sa sederhana dulu. Eh? Bila besok dia nak ngaji keras ah, Baru Ada masanya ngaji yang keras Dulu anak kalau dia hang ngaji On air terus Kalau sekarang off Memang off Kalau dia dibuka, Memang off berhenti langsung Sebab ni materi sekarang sudah materi off Materi tanpa tamparan Kan enak tu Tapi berapa tahun Biasa buka terus oh, nah. Sekarang sudah waktunya off Bisa kita di sana Maka setiap ustaz datang Antum berambil manfaat Untuk masyarakat dan nantum Nah sebaiknya untuk pembinaan nantum Ambil minta ustaz uh, Minta bahas satu kitab Bagi kitab tauhid Atau hadislah Lanjutkan aja siapa ustadnya, kan sama aja. Antum pegang matan arba'in, siapa aja ustad yang datang, antum minta lanjutkan ustad kemarin sampai ini, ustad ini sampai ini, kan beda-beda bahasa hadisnya. Hmm. Jadi tak nunggu ustad itu, hmm. tetap dia di masyarakat, tapi hmm. binaan khusus harus ada. Jadi antum manfaatkan. Kalau dia capek-capek aja untuk undang-undang, lebih banyak istirahatnya, ya? Nah itu, itu diantara gambaran kita yang lain Mas, yang bumi, ya, kita, konsep kajian di ini... Umum iya, materi umum Tapi judulnya jangan judul-judul mengerikan Sudah benarkah akidah anda? Itulah nuding orang tu Tak berminat orang Lembut sedikit Materi tu sastranya uh, Judulnya, kalau mau judul Kalau anak yang tak suka pakai judul Anak-anak hmm? tu tak pernah pakai judul Kalau baru-baru buka hmm, Tak ada anak tahu anak perlu tahu orangnya kok Anak nengok ini orang ini, ini, ini materinya Ini orang ini, ini Ini materinya ini orang ini, ini menerima karena tak suka di mana-mana ndak. -mana. Ngaji lama, baru-baru jangan. Tahu ana. Kadang judul itu tak tepat. Ini orang ni bukan ini nih. Ini arahnya ke sini. Begitu. Itu yang ana sering bilang, tak semua ustaz mah bicara ya. Ki, ana ini dari tahun 90. Dakwa Tahu ana tempat-tempat mana pergi-pergitu. Janganlah. tu sampai ana bilang. Antum. Baru aja ana pula mau diatur. Ana lah puluhan tahun turun ke masyarakat. Mulai dari pelosok. Mulai dari puncak gunung. Tu, ha? Yang tak mau ngaji. Cuma ingin dialog. Dua hari dua malam. Itu pun tiga orang. Ahli tahlilan. Ahli terekat. Preman. Bawa tiga orang. Dua hari dua malam dialog. lah pergi begitu ha jadi maka anak sering apa itu jadul lah kasih judul tak jambit tapi tak pengajian pilih lah mau ngaji tu tak <tuh, tuh. kalau ngaji biar anak kasih judul tak ada judul-judul memang -judul. nah, sampai hidup tak buat judul-judulan kok kita aja nah, maka ketika turun masyarakat tengok kalau ana terus terang ana tak boleh dia tu ngaji anak ana kini kalau ngaji ngasih tahu je ana hadir gini antum mau ngaji tak Lambat anak, pindah tempat lain. Itu aja. Perlu begitu. kumbu itu kena sekali tu. Hmm? Lah ngatur yelah ya, datang anak. Ikhwan. Cuit ejet. Sudah cuit? Sekali ngomong. Kalau mau istirahat naiklah ke atas. Man? Telefon solok. Ngapa Ustaz? Telefon solok. Ngapa? Anak mau ke solok. Bapak suruh ngaji eh ya, langsung mobil. Uh. Langsung pergi ke Solo. Wah, baru Ifwan sama oh, Ustaz, ini ini kesalahan. Tak ada salah paham Nabi bilang, ya kita perlu luruskan, ya mobil lah lurus ni ke Solo ana bilang. <tuk> hmm. hmm. <tuk> mobil lah lurus Solo. Ya. mundur lagi. Oh, jalan mundur kan ini ana bisa nabrak. Jadi ana lurus saja. Nah, waktu itu datang Ustaz Abu Zubair. Waktu Ustaz Abu Zubair itu, Ustaz. Sali Bang mendelik. Ya, siapa ni? Abu Zubair, bukan. Wang Arus, Agusti Marang <SILENCIO> Dia tahu kan sudah marah gitu kan? Ayalah bang terserah. Angang tanggung jawab seduk. Padu seduk. Abang pergi. Hmm? Tahu dia kan. Ya. Hmm? Ayen. Padu hmm? kita lah janji lah ini. ini. Itu begitu bukan kita minta nyambut antum sedang undang orang. Datang. Antum pikir ustaz itu siapa? Memang nyantum aja yang hebat di dunia ini. Hmm? Kalau anak tak bisa, terus terang anak tak bisa. Banyak yang lain lagi. Enak eh, nak anak pergi ke kampung-kampung lagi. Orang kampung pandai menghargai. Ne? Bukan duit dibagi. Amplop ada juga. Paling paling 50 ribu, duit seribu seribu seribu seribu seribu hmm. Hmm. Tapi tak itu yang kita cari. Ya, mereka ingin ngaji, berisi menghargai, bisa ini, itu. Kadang-kadang sebagian kita enggak. Namun begitu di manfaatkan aja. Antum jangan bahas ini satu buku fikir. Hmm. Kenapa? Kerana belum ada Ustaz yang akan rutin. Kalau gitu. Buku hadis. Matan Arba'in. Siapa aja Ustaz. Matan Arba'in Ustaz. Ustaz kemarin baru sampai ini. Tolong sampai satu lagi. Jadi selesai pelajaran itu. Kalau antum untuk Ustaz ini. anu Ustaz mengajar. anu fikir aja Ustaz. Lah. Dua bulan dia tak datang-datang. Tiga bulan tak datang-datang. <coughs> Macet lagi. <coughs> ya. <Yeah>. Buat. <coughs> <tuh> nah, yang lain, hmm, habis mudah-mudahan ya dan bermanfaat dan ini buku tentang yayasan, ya, ini sengaja nak tulis dan dibagikan seluruh yayasan salat Indonesia, anda dapat bagian, ya, itu kurikulum mulai dari pelai group. Sampai SMUIT. Sampai Pondok Pesantren. Sudah ada kurikulumnya, GPPP-nya dan bukunya itu tinggal cari. Sampai untuk makan pun. Bon, berapa habisnya kalau untuk Pondok? Berapa sekali masak? Bawangnya habis, minyaknya habis. InsyaAllah lah di sini. Itu sengaja gratis. Mulai aturan yayasan Aturan pegawai Penilaian kinerja guru Kinerja hari ini Sudah ada insyaAllah Ya Kalau betul Nanti antum Antumoh minta fail ini Anda kasih file Supaya bisa dirubah Ya Baca dulu Ya Subhanakallah Mabukumdika Assalamualaikum Ini yang perlu boleh Fotokopi Yang perlu Kasih saja Cuma nah sebenarnya tak ada nak bagian tu ni sebenarnya. Sebab janji rantau perapat dengan Abu Daud bagian Tiga Bawa tiga Atau orang tu duk sambil lah <tik> Dah di rumah ada. Di rumah ada. Rencana <tik> Abu Daud Abu Daud bagian batu rantau perapat Tiga cuma mana bawa? Jemput aja lah nak. Iya. Kaligus, Fernie jemput, jemput, ajalah, jemput. Ini, ini. Jadi, jemput, jemput saya. kan? <laughs> Fernie aja jemput. jemput. jemput. jemput. <laughs> <laughs> ah, naya asli. Di pekan baru tu aja tak ngaji an. Kan? Di pekan baru, di umar tu aja tak ngaji an. Di minta, tidak. Sebanyak banyak ini Ustaz pekan baru 40 Ustaz antum datang datang kan? Tidak sebab tak dapat satu baru tak dapat. Sebenarnya ini anak Umar. Yang ini, ini minta bedak juga. Ini minta juga. Lebih baik. Tidak sangat lagi itu anak pergi keluar tak suka nak pekan baru. Ya yang keluar siapa lagi? Eh? Ha? Yang keluar siapa lagi? Ke kampung-kampung. Duri ni banyak orang mau datang, cuma nanti bujuk ustaz tua aja masalah ini. Nanti merajuk ustaz berjadianlah kan kamu dah tahu. <SILENCIO> antum fikir ustaz tak bisa merajuk Bisa. Eh <SILENCIO> hey, ustaz tu meraju dia lebih dah. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> ustaz tu merajuk dia antum salah salah cakap, salah salah bawa. Eh tu tengok ustaz ustaz tu mau duri dan duri tu. Abu tony dan duri tu. Kalau tak ada Butoheb Gene Sindra dan 12 dulu. Ha. Ikut